Allora, la manifestazione di domani, eh, che appunto come dicevi eh, va sotto lo slogan Torino Partigiana nasce eh, sicuramente da quello che è stato lo sgombero del centro sociale a Scatasuna il 18 dicembre scorso, ma che poi ha visto tutta una serie di eh, iniziative confronti a livello sia cittadino ma anche nazionale in particolare l'assemblea nazionale che si è tenuta il 17 di gennaio qua a Torino e che ha rilanciato su questa mobilitazione nazionale in difesa degli spazi sociali sotto attacco quindi a partire dalla Scatasuna ma che vuole mettere l'attenzione anche rispetto ad altri spazi sociali che a livello italiano sono a rischio e eh, sotto il mirino governativo ma più in generale scrivere questo attacco rispetto a quello che è una direzione de del governo eh, di contrapporsi a tutte le esperienze dal basso e di eh, insomma rapporto eh, che va al di fuori di quello che è una prospettiva di guerra che è invece quella che si prefigura a partire dalle scelte politiche del nostro governo e che in qualche modo modo vuole andare a uh, costruire anche un fronte di opposizione sociale, appunto, contro il governo Meloni, contro la guerra e uh, contro quello che è uh, il riarmo generalizzato della della società. Quindi la manifestazione di domani uh, avrà queste parole d'ordine e quello che eh, si vuole cercare di, eh, di fare appunto eh, riuscire a costruire uno spazio che sia largo ed eterogeneo proprio per portare tutti i temi che eh, ciascuna esperienza dal basso i percorsi di lotta di attivazione in generale chi non si sente eh, chiaramente rappresentato dal governo possa scendere in piazza per eh, provare insomma a eh, costruire anche eh, una forza in grado di contrapporsi a a questo orizzonte rispetto a questo quindi sulla giornata di domani eh, sono stati lanciati questi tre eh, preconcentramenti anche proprio nell'ottica di eh, fare in modo che ciascuna realtà possa in qualche modo fare di questa data una data propria e eh, portare i propri temi e contenuti quindi magari do un quadro rispetto a chi eh, parteciperà e anche le tematiche delle varie piazze che poi si ricongiungeranno in piazza Vittoria Per proseguire il corteo. Abbiamo quindi a Porta Susa un preconcentramento che ha dato come orario le 14 e, e che vede la partecipazione di eh, tutti coloro che eh, lottano su il tema della casa, quindi i comitati per eh, l'abitare e questo viene collegato alla questione del lavoro e del reddito, quindi ci saranno i sindacati di base, chiunque insomma si organizza sui propri posti di lavoro, ma anche la partecipazione delle scuole, e in qualche modo per poter fare anche il ponte tra quello che è un discorso più generale appunto di disciplinamento e intruppamento che passa chiaramente anche dall'ambito della formazione. Ci sarà poi Porta Nuova, la stazione Porta Nuova da cui invece vedremo la partenza del movimento Notav, dei comitati territoriali e dei movimenti ambientalisti come XR e altri che hanno chiamato alla partecipazione a partire da quel preconcentriamento ma anche Torino per Gaza e altre realtà che portano avanti la campagna per la difesa del Rojava, ma anche i movimenti transfemministi e eh, quindi quello sarà un po' il preconcentramento che avrà queste tematiche. e Infine ci sarà anche un preconcentramento a Palazzo Nuovo, sede dell'Università eh, delle Facoltà Umanistiche qua a Torino, che in questi giorni è occupata da studenti e studentesse universitarie e che quindi porterà invece il tema appunto del del sapere della libertà rispetto agli spazi universitari di un sapere critico ci saranno anche i precari della ricerca ma anche uno spezzone più eh, cittadino e popolare che è stato chiamato dal comitato di Vanchiglia che in queste settimane a seguito dello sgombero ha dovuto misurarsi con una forte militarizzazione del quartiere quindi questo un po' sarà il quadro della giornata Certo, una manifestazione composita perché come dire molteplici sono anche gli attacchi ad ogni forma eh, di dissenso o di diversità. Volevo farti un'ultima domanda invece che riguarda proprio Ascatasuna, dallo sgombero ad oggi, come dire, sono cambiate, è cambiato qualcosa, è cambiata qualche prospettiva per tornare a avere uno spazio? Rispetto a questo c'è stata una grandissima assemblea cittadina chiamata appunto dal quartiere Vanchiglia che ha chiamato Torino, proprio perché questo sgombero di fatto è stato letto dalla città come un attacco alla città in generale. E eh, a partire da questa grande assemblea si è un po strutturata diciamo una voce che eh, rivendica il ritorno del dello spazio sociale come uno spazio aperto, come uno spazio attraversabile che torni ad essere un punto di riferimento aggregativo e di socialità per il quartiere. Quindi sicuramente a partire da questo percorso vedremo come si andrà avanti, però la prospettiva è quella di riuscire a portare una voce che parte proprio dal quartiere e dalla città per riavere lo spazio esattamente insomma come nelle prerogative di quello che era anche prima quindi un posto aperto un posto gratuito attraversabile e che ha permesso anche eh, di eh, insomma eh, produrre anche molti momenti incontro, di incontro di socialità per uh, un po per chiunque per uh, qualsiasi tipo di insomma bisogno e anche intergenerazionale quindi veramente da questo punto di vista c'è qualcosa che si sta mettendo in moto bisognerà vedere chiaramente anche da parte della città, quale sarà il proprio posizionamento. Al momento abbiamo visto alcune dichiarazioni da parte del Sindaco che in qualche modo ventilano eh, un'apertura rispetto a questo, ma eh, chiaramente bisognerà eh, vedere nelle prossime settimane.